звернутися до Наукової бібліотеки Академії наук, нині імені Вернацького, з проханням записати мене в її читачі. Студентів туди не записували. І мене, як виняток, записали. Бо заступником директора там був саме він, Арф Кугот. І пропав студент факультету журналістики. Я пристав ходити на лекції, цілими днями висиджував в публічці, як тоді називали бібліотеку. Клопотаннями Кугота мені було... Теж як виняток, надано допуск до частини спецфонду. Я читав літературу 20-30-х років, накинувся на Ніцше, Шопенгауера, Нордау, Фройда, Шпенглера, Монтегацу, Гальтона. Звичайно, ніхто не спрямовував моє читання, ніхто ні до чого не скеровував. Я читав хаотично все, що або було заборонено, або просто видавалося мені цікавим. І якщо я дякую університетові, то головним чином за кілька років проведених у публічці. Ото був справжній університет, а не дика схоластика, діамат, істмат, економіка соціалізму і державне будівництво. Що ж до фахових дисциплін, на взір журналістської майстерності, то тут я взагалі мовчу. Це елементарна профанація, котру з серйозним виглядом видавали з науку і пролог до творчості. Пощастило тим, хто цього не вчив. Не випадково ж найкращі журналісти виходили з тих, хто мав нежурналістський диплом. За ігнорування лекцій з мене зняли стипендію, проробляли на комсомольських зборах, довелося іноді з'являтися й в аудиторії, бо пригрозили що зовсім виключать з університету за невідвідування. Вищий навчальний заклад, але культивувалося в ньому примітивне школярство. Якщо ти успішно складаєш екзамени, якщо після сесії в тебе не лишається хвостів, то які можуть бути претензії? Ні. Сиди разом з усіма камінчиком в аудиторії, слухай амбітних нудяр, які поводяться так, мов би всі розуми поїли, а несуть з трибуни таку баналюгу, що аж вуха в'януть. Тут напрошується такий відступ. Не претендую ним на особисте відкриття. Ця думка так чи інак висловлена багатьма людьми, які, досягши чогось в житті, казали, що зобов'язаний самим собі не меншою мірою, аніж тим, хто їм допомагав і протегував. Не напускаючи на себе благородної скромності, скажу, я теж значною мірою зобов'язаний самому собі. А ще точніше, тій невеликовній книгозалежності, якою інфікувало мене раннє дитинство. Я навчився читати в чотири роки. Дяка тій обставині, що сусідські діти були трохи старші за мене, і коли вони сідали робити уроки, я почувався серед них якимсь неповноцінним і ущербним. Тому приєднувався до них і старенно мавпував усе, що робили вони. Таким чином швидко наздогнав їх і в читанні, і в писанні. Ще до школи батько записав мене в сільську бібліотеку. Пам'ятається навіть перша книжка, котру я там узяв читати – «Каштанка» Чехова в українському перекладі. Коли повертав книжку, бібліотекарка, сумніваючись, що цей недоліток справді її прочитав, запитала, про що ж там написано. І я, мабуть, на цілу голову підріс у його очах, коли переказав оповідання. Звідтоді ходив у бібліотеку, як додому, і набирав такий стус книжок, який тільки міг донести. А коли вже був школярем, сталося лихо. Згоріла сільська бібліотека. Те, що вціліло від неї, перенесли до нас додому. Бібліотека була в будинку культури, де мій батько директорував. У нашій хаті поселилися книжки і запах паленого паперу, котрий, пам'ятаю, довго не вивітрювався. Книжки височили горами на лежанці, на лаві, на печі, їх повнісінько напхали під ліжком, одне слово скрізь у хаті погляд натикався на книжки». Моє покоління не відзначалося в дитинстві добрим здоров'ям. Голод 47-го року, дефіцит протеїнового харчування, а часто й просто напівголодне існування. Епідемія кору, скарлатини, грипів. Рефренами проходили в зимовому селі. Я ж особливо був хворовитий. Багато моїх зимових днів минали в хаті, при вікні, з якої я тужливо спостерігав за справжнім життям. Але коли з'явилися в хаті книжики – Мене вже не манила вулиця. Мені вже не нудно було хворіти. Я читав і читав, аж голова мені пухла. Коли одужував, все одно не хотілося йти до школи, і я симулював хворобу, щоб не відриватися від книжок. Характерно, що я не вибирав тонесенькі дитячі видання, а намацував під ліжком що найтовщу книжку і брався її гризти. Звичайно ж багато чого з прочитаного не розумів, але щось із нього мені лишалося в голові. Добре пам'ятаю, що тоді читав Одіссею та Іліаду, Саламбой, Спокуси святого Антонія Флобера, Прапороносі Гончара, і до Купера, ще багато інших книжок, до яких явно не доріс. Однак, диво дивне, читав здебільшого саме їх. Мене тішило, що ось я, ще малий, а вже читаю дорослі книжки. Це було також самоствердження. А проте читання, хай здебільшого текстів, які або взагалі не розумів, або розумів лише частково, мало важливе значення для загального розвитку. Я свято переконаний, якщо дитина росте серед книжок, це в усіх сенсах позитивно вплине на неї і на її майбутнє. Це можу аргументувати всіма трьома моїми дітьми. Я не знав клопоту приохочувати їх до читання, вони росли в книжках. Розглядали малюнки і автоматично починали читати, і вже в шкільному віці стали очитаними людьми. Тут виникає такий попервах із елементами ностальгії мотив, знайомий багатьом. Ти молодий, здоровий і веселий. Тебе люблять і ти любиш. Тобі здається, що так триватиме завжди. А потім на тебе впала біда. Ти ще очухуєшся від неї, віриш, що все обгараздиться, і ти знову будеш і молодий, і здоровий, і веселий. Гей, життя, виходь на бій, пожартуєм для розваги. Але? Але щодень? Усе вже не так складається в твоєму житті. То маленькі прикрощі, то біда, то велике горе. Втрачаєш рідних, і тоді відчуваєш, що втрачаєш себе. Ти починаєш розуміти, що людське життя справді ділиться на два періоди. Перший – ти живеш у Бург, Другий. Маєш повертати борги. Довкола тебе починає справляти жорстоку косовицю смерть. Ти раптом прощаєшся на цьому світі не тільки з усіма рідними, а й з усіма друзями. Ось уже немає. Василя Земляка, Костянтина Кудієвського, Григора Тютюнника, батьки синів Кисельових, Анатолія Шевченка, Вільяма Лігостова, Віктора Близнеця. Раптом один за одним помирають твої молодші брати Олег та Андрій, як невимовно боляче і страшно прощатися зі ще молодими людьми, які, коли б на землі існувала справедливість, мали б хоронити тебе, а ти, розриваючи душу від знавіснілого болю, ридаєш і не можеш вирадити з себе того ридання до кінця твоїх днів. Тобі відкривається, що разом з усіма ними починаєш умирати йти. Ця думка просочується в тебе повільно, як вода крізь пальці, а далі певніше і певніше, і вже остаточно приймаєш її невідворотність. Спершу тобі важко з нею змиритись, але що далі більше зживаєшся з нею. Тебе заспокоює те, що нікому на світі не вдалося уникнути цього. Мимоволі згадаєш слова своєї матері. Ото єдина правда на цьому світі, що й усі старці – і президенти, і найбагащі багачі вмирають. Ніхто від того не відблагався і не відкупився. На цьому світ стоїть і завжди стоятиме. Не знаю, звідки почула мати таку мудрість, бо сама вона була неграмотна. Лише два класи освіти і ніякої любові до книжок. Навіть навпаки. Я людина зі старожитнього собка. Багато моїх естетичних симпатій – попахують нафталіном. Я не можу без сліз у горлі слухати рідна мати моя або два кольори. Для багатьох це таке безнадійне ретро, а для мене частина життя. Ці пісні неповторно співав мій батько. Він був дуже обдарованою людиною. Грав на всіх клавішних, духових і струнних інструментах. Закінчив музичне училище. Пробувався в державний хор. Прийняли. Але де жити? В гуртожитку з трьома дрібними дітьми і дружиною. Повернувся в село, де став завклубом. Скоро про Мар'янівські мистецькі колективи пішла слава на всю область. Народний хор, народний духовий оркестр і народний драматичний колектив. А батьки, як солістий диригент, також одержав купу нагород. Він не умів нарубати дров, вкрутити електролампочку, вичистити від худоби, накосити сіна. Одне слово – він не був господарем. І матір із господаровитої сім'ї Дашків це дуже дратувало, хто був, для чого створений. І нічого було вимагати, щоб людина вміла те, чого вона не вміє. Мати не мала ні голосу, ні слуху, і батько її тим не докоряв. Світ змінюється. Змінюємося і ми.